Lepo pozdravljam v današnji okrogli mizi. Morda bo malo težava, ker se bomo morali malo bolj poslušati in pričakujem vaše razumevanje in strpnost, ne? ker nimamo uh, ozvočanja. Uh, jaz sem Metka Roksandič iz Ženskega lobija Slovenije, enega, enega uh, društva, ki sodeluje pri organizaciji teh današnjih so sodeluje pri organizaciji današnjega stoda in te okrogle uh, mize. Vzhod današnji je bil seveda uvod ali pa eno izmed dejan, ki je bilo namenjeno javnosti, rektorju, seveda, eh, ampak predvsem pa tudi javnosti eh, širši kot tudi študentski in akademski na univerzi v Mariboru. E, današnja problem iza je seveda drugi del tega eh, dogajanja, Poskušali bomo posvetiti ta Teoretski, oziroma praktični del dela, kaj je sploh eh, nasilje in spolno nadlegovanje. Eh, drugi del je pa, seveda, namenjen eh, študentski in akademski sferi, ki bo povedala, eh, kako vidi dogajanje na univerzi, oziroma eh, kaj je treba storiti, da, bo, da, bo, da, se bo, eh, da bomo postali ljudje, pa da bodo postali ljudje bolj angažirani in da jim ne bo vseeno, kaj se dogaja v bližnem eh, okolju. Najprej naj predstavim uh, udeleženke in udeležence, govorki in govorce današnje okrogle mize. Uh, na te, uh, strani, poleg mene, je Kladija Remškar, študentka Filozofske fakultete iz Ljubljane. Potem je Doroteja Lešnik-Munjajoni iz društva SOS Telefon. Potem je dr. Boris Vezjak iz Filozofske fakultete v Mariboru. zraven njega sedi Frideri Klamfer, tudi dr. Frideri Klamfer iz Fakultete filozofske. Potem je Marina Natalčar-Kranc, tudi iz Fakultete, ampak tokrat v vlogi, dobro, pa, akademske članic... skupnosti. Članica akademske skupnosti. Zdraven je Katja Zabukovec, in iz Društva za nenasilno komunikacijo in na, na vizavi mene pa je Gregor Kašman, študent Filozofske fakultete iz Maribora. Uh, najprej uh, v tej predstavitvi bomo najprej en krok naredili, kratki krok, minuto, dve, uh, misli ali pa udarne misli ali adirne, ki jih bodo naši uh, sogovorniki in sogovornice potem kasneje v, v svojem uh, prispevku uh, obrazložili, uh, pa bi prosla da kar uh, začnemo po vrstnem redu. <laughs> Lep pozdrav. Um, če čisto neki za, za kratko uvodno misel. V študentskem društvu Iskra, enako kot v obstoječi ekipi ŠOF Univerzo Ljubljani, se zavedamo, da bo stanje v študentski politiki čez nekaj let odraženo tudi v politiki na državnem nivoju. Zato je toliko bolj potrebno, da na razno spolno nasilje, na diskriminacijo opozarjamo tukaj in zdaj in vedno znova bomo se pojavljali pred kamerami in govorili o tem, vse dokler se ne bo, stanje ne izboljša. In stanje ni dobro, stanje je alarmantno, sploh v tem času krize, se te zadeve samo stopnujejo in vse prevečkrat pometajo pod preprogo. Hvala. Hvale. Hvala in lepo zdrav tudi v mojem imenu. Uh, društvo SOS telefon izvajamo program pomoči osebem, ki imajo izkušno nadlegovanja ali natrpinčene na delovnem mestu in lahko rečem iz izkušen samo eno stvar. Brez unanje intervencije ni nikakršne rešitve. To pomeni, vloga delodajalca je absolutno nujna in ključna. Toliko za začetek. Uh, ja, ne vem, če bom ospel eno jedrnato misel za začetek uh, izreč na z tako kratjek načina. Ne. Uh, čeprav se bomo danes verjetno za to mizo in tem prostoru največ pogovarjali o spolnem nasilju uh, in mobingu, vendar le velja opozoriti na dve stvari. Prvič, uh, da se seveda na tej verziji uh, ne prihaja samo do tovrstnih Dogod, pa gre za cel niz nekih recimo temu afer ali pa moralno spornih ravnanj, v katere se je vodstvo univerze upletlo. In drugič, kar, vendarle bi rekel, to še ni bilo povedano, smo se bili prisiljeni umakniti v ta prostor zato, ker je bil ta dogodek na filozofski fakulteti takoli drugače prepovedan, kar pomeni, da tukaj pravzaprav obranimo tudi svobodo izražanja A Druga stvar je naslednja. Pred desetletji, če poskušam biti drnat za začetek, je bilo znamenito tisto protestniško geslo, politika je preveč resna stvar, da bi jo prepustili politikom. Mislim, da gre tukaj za primerjavo, za analogijo. Mi smo v situaciji, ko lahko rečemo, da je univerze, preveč resna stvar, da bi jo pripustili rektorju. Ja, tudi jaz sem, tako kot moj kolega, vezjak, filozof, kar pomeni, da peško povem stvari na kratko. Uh, bi se pa strinjal uh, s tem, da je oceno, da je Mariborska univerza najboljši ni edina, ampak mislim, da kljub temu je stopa v Sloveniji med slovenskimi uh, javnimi univerza je v globoki moralni krizi, uh, mislim, da pada z, z ene afere v drugo, če dalje globje brezno, uh, da se rektor pred tem zatiska, ne samo zatiska oči, ampak univerzo s svojimi dejanji aktivno potiska globje in da vsi uh, tisti organi, ki bi morali uh, tak ravnanja preprečiti, ker je to njihova dolžnost, In imajo taka imajo jedini poblestila edini, ničesar ne storijo. In to velja tako za senat univerze, za senate članic univerze, za fakultet in še zlasti za študentske zastopnike, katerih ravnanje mislim, da bo tudi tematizirano, tudi oziroma odsotnost ravnanja, pasivnost, ki mislim, da je posebej škandalozno. Tako da uh, meni je to vse skupaj uh, čista uganka in ima tudi so en prispev, ko skušajo ugotoviti uh, najtrej zloge vzroke, uh, zakaj se te stvari dogajajo ob molku akademske skupnosti in študentov. Uh, Moje ime je Marina Točar-Kranc. Sem sociologinja in uh, visokošolska učiteljica na filozofski fakulteti tukaj v Mariboru in se med drugim okvarjam tudi bolj neposredno s področjem sociologije spolov. Tako da delno sem verjetno povabljena kot uh, udeleženka k tej okrogli mizi uh, zaradi področja, na katerem delam Delno pa tako predvidevam, zato, ker sem sodelovala kot članica delovne komisije, ki jo je rektor, profesor dr. Tičar, imenoval za razreševanje problema mobinga in spolnega nadlegovanja, ki je bilo tukaj na univerzi prijavljeno. In kot članica te komisije moram reči, da občutim neko posebno grenkobo, zato ker se mi zdi, da je sicer obilno, obilica dela, ki smo ga opravili od seznanjanja z dokumentacijo do pogovorov z osebami, ki so bile tako ali drugače vključene v, ta, v to dogajanje, da pravzaprav ni obrodila tistih sadov, za katere bi si sama želela prizadevati in s katerimi bi se problem ali konflikt razrešil na način, za katerega sodim, da bi se moral razrešiti. Obžalujem, da se na ustanovi, na kateri sem zaposlena kot učiteljica, stvari dogajajo na način, kakor se. Absolutno bi si želela drugačnega dialoga tudi drugačnega reševanja problemov, ki jih imamo vsako dnevno pred seboj, ker bi to zanesljivo veliko več lahko prispevalo k izboljšanju odnosov med ljudmi, ne samo članov akademske skupnosti, ki smo tukaj zaposleni, ampak tudi med akademsko skupnostjo in študenti, zaradi katerih ta akademska skupnost v smislu učiteljev, pedagoških delavcev obstaja. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Moja tema danes pa je pomoč žrtvam in kako se izogniti temu, da bi odgovornost za nasilje pripisali žrtvam. In ob tem se mi zdi pomembno podariti, da ob dogodkih, kot so zadnji na Univerzi v Mariboru, ne smemo pričakovati, da bodo žrtve tiste, ki bodo izborile pravico zase, za vse, ki stojijo v vrsti poleg njih in za tiste, ki prihajajo za njimi. To moramo narediti tisti, ki nismo na isti način upleteni čustveno, ki nam ne grozijo sankcije, zato je pomembno, da smo se danes brali tu v takšnem številu. Pomembno pa se mi zdi še, da razumemo, da če dovolimo nasilje v V življenju, to pomeni, da ga še toliko bolj dovolimo v zasebnem. In zlasti spolno nasilje je tisto, ki se, ko ga dovolimo v javnem, toliko bolj razmahne v zasebnem življenju. Uh, torej, jaz bom danes uh, mogoče na malo drugačen način poskušal pojasniti skozi uh, razredno analizo položaj študentske organiziranja pri nas in položaj na sami univerziji. Za sam začetek pa bi povedal nekaj o vzroki, zakaj je taka tišina ob teh aferah iz vrhuške študentskih organizacij in z večine akademske elite. Pri tem bi lahko rekli, da se establishment znotraj študentskih organizacij in znotraj univerze tako odmakno od problemov ljudi, katerih bi naj zastopali, da enostavno teh problemov uh, ne vidijo kot svojih problemov, se ne poistovetijo s temi problemi. Vendar pa je potrebno ob tem tudi podariti, uh, da takšen razkorak med interesi večine in med željo manjšine, privilegirane manjšine, ki vodi te organizacije, ni popolnoma nič navadnega uh, v našem svetu. Gre le za neke skrajne simptome uh, liberalnega kapitalizma, ki se vse bolj kažejo v V našem vsakdanju, v vseh sferah našega življenja, ali naj bo to na delovnih mestih, v tovarni, na univerzi ali pa znotraj šljunskih organizacij. Hvala lepa. Jaz bi zdaj predlagala, da gremo po vrstnem redu govorcev in govor tako, kot so bili predstavljeni, da najprej v prvem delu nekaj govorimo o spolnem nadlegovanju na delovnem na mestu, nasilje kot tako, potem pa gremo na drugi del. Pa bi prosto najprej do rešnih unijalnih um, Glejte, Če bi imeli na, na voljo zdaj ne tri ali štiri ure, potem bi se lahko zadeve lotili, seveda zelo a ne, analitično oziroma um, dinamično v smislu pojasnitve pojava njegove dinamike, zakonitosti, posledic, reševanja in tako dalje. Tako pa mogoče kasnejo debati, če bo kakšen interes z veseljem stališča pač uh, profesionalnega ukvarjena s tem in tudi tega, kaj delamo v SOS Telefon, kaj več. Zdaj bi se pa vendarle uh, fokusirala na tisto, kar sem, na kar sem opozorila že na začetku. Torej, um, pojava uh, obe oblike ali pa oba pojava nasilja na delovnem mestu imata kar nekaj skupnih značilnosti, če ravno se morda na prvi pogled ne zdi tako. Najprej večinoma gre vedno za proces nasilja torej ne govorimo o enem posameznem dejanju, ne govorimo o nekem ne vem, nekdo ima slab dan, pa je agresiven ali pa nesramen žalil, govorimo namreč pri teh pojavih, zato jih je tudi zakonodaja torej sankcionirala in kazenski zakonik inkriminiral. Govorimo o instrumentalni agresivnosti. To bi želela da najprej vsi dobro razumemo. Torej Ne gre za neke, kar se je zgodilo kar tako, ali pa je kakšen dan takšen, ta ali pa je slaba volja na strani tistega, ki povzroča nasilje. Gre za sistematično in namerno povzročanje nasilja, katerega cilj je škodovati osebi, predvsem njenemu dostojanstvu in drugi cilj izgon z delovnega mesta. Zelo pomembno je, da to vemo, zato ker je ta, to razumevanje pojavo, to definiranje ključno potem tudi pri reševanju. Kajti, če je res potem takšna namera povzročitelja, če gre za tako dinamiko nasilja, potem, kot sem rekla že prej, je absolutno nujna zunanja intervencija. Zakon o delovnih razmerih jo je predvidel že v samem, torej ZDR je v 47. členu, ker izredno pravi, da delodajalec mora sprejeti ustrezne ukrepe oziroma aktivno politiko ukrepanje zoper takšne pojave na delovnem mestu. Um, skratka, delodajalec um, je tisti, od katerega se pričakuje, da te pojave ustavi, da, da žrtev zaščiti, da aktivno poseže, intervenira in da seveda tudi sankcionira ta pojav. Problem je, in naj povem, da je v večini primerov pač tako, torej v praksi, zakaj pri nas zakonodaja ne funkcionira, če ravno v primerjalno z drugimi državami v Evropski uniji imamo eno boljših v Evropi. Zakaj torej ta zakonodaja ne funkcionira? Delno smo nekaj slišali že ne, pri teh sogovorcih vodoma. Delno pa bi povedala tole. Pri tej vrsti nasilja je v Sloveniji prišlo do enega fenomena, ki je v obratnem sorazmerju z nasiljem v družini. Ni bilo nobene njih mehanizmov, ni bilo še politične, ne javne, ne družbene kulture, ni bilo poznavanje fenomena, ni bilo skratka nobene oblike pomoči, pa smo dobili zakonodajo. Torej pravo ni kodificiralo nekega stanja, ampak je samo spostavilo kaj? Na papirju pravno varnost. To je problem nasilja na delovnem mestu v Sloveniji. Imamo torej zakonodajo, zagrožena je kazen celo do treh let zapora, če povzročaš mobink ali nadleguješ, to pomeni v tem smislu dokaj rigorozno, ampak v praksi je pa sodna praksa v Sloveniji porazna, Druga stvar, številni primeri, približno 90 odstotkov primerov jih tožilstvo zavrne, tudi če so ovadbe suma kaznivega dejanja. Na delovnem in socialnem sodišču pa je zelo malo primerov, pri katerih gre za obsodbo delodajalca, ker ni zaščitu žrtev, če pa so, so pa očkodnine mizerne. To pomeni, kaj nam to, to stanje zdaj na kratko pove. Pove nam, da enostavno naša kultura takšna, kakršna je znotraj organizacij, vodstvena kultura in družbena kultura, o tem ste drugi že nekaj povedali, je takšna, da ne omogoča pravične, niti nezakonite, niti ne še toliko manj odločne in etične obravnave teh primerov. In značilnost primerov tudi po izkušnja društvo SOS Telefon je ta, da imamo, da ti procesi, torej Ta nasilja trajajo zelo dolgo. Ljudje jih zelo dolgo trpijo, ker enostavno ne vejo, kam bi se obrnili po pomoč. Uh, upajo, da se bo samo od sebe končalo, kar je v direktnem nasprotju z uh, temeljnim razumevanjem nasilja, ker se sploh nikoli ne konča samo od sebe, ker povzročitelj ni motiviran za končanje nasilja, če ga kdo drugi pač ne ustavi. In uh, da... Zato nastane vse večja asimetrija v odnosu med pozročiteljem in žrtvami, a ne, žrtvijo. v moči, psihološki moči, položajna je že tako ponavadi, apriorno tam bila in kaj se potem zgodi, da je ta škoda, ki jo trpi žrtev, tako huda, da dosti krat sama izstopi, obupa, zboli, torej na nek način se izloči iz delovnega mesta, ne, pa pride zradi poslabšanja največkrat zdravja. To pomeni, kaj torej lahko sklepamo, da v bistvu ta leimanov krog, ki je prvi leta 1984 začrtel dinamiko mobbinga in nadlegovanja na delovnem mestu, ki vodi od začetnega konflikta ali problema pa vse do izgona z delovnega mesta, se zgodi ponavadi že celo prej. Kaj ti žrtev ne zdrži? Zakaj pa ne zdrži? Kaj ti imamo tiho večino, ki v največjem številu primerov nikoli ne intervenira v korišče žrtve. To ni nekaj posebnega, tukaj nimamo neko specifično situacijo, verjemite, samo v tem tednu sem spremljala tri takšne primere, vsi trije so iz javnih inštitucij, velike medijske hiše, bolnišnice, pa rektorat, torej trije različni uh, nivoji, ne? torej v javnem sektorju, pa v je isti problem. Skratka, tiha večina, ki ne intervenira, ki ne pomaga ali pa po morda tudi kdo, osebno samo to ni dovolj in pa delodajalec, ki ne odigra svoje vloge, ali ignorira, ali minimalizira, normalizira nasilje, ali pa ga celo spodbuja oziroma sprejme take ukrepe, ki omogočajo nadaljevanje nasilja. Skratka, na kratko sem želela samo povedati, da gre za Procese, ki so predvsem v javnem sektorju, ne samo v Sloveniji, to je značilnost nasilja na delovnem mestu, v, v, bom rekla, v vseh evropskih državah, da ga je največ v javnem sektorju, kajti žal v zasebnem se delavcev znebijo. Na drug način še hitreje in torej bom rekla, ni, ni manj kršito ali pa manj krivit, samo na drugačen način se dogajajo. Ne? Dočin, ti, ti ta nasilja, ker za dolgotrajne procese psihološkega nasilja, pritiskov, šikaniranja, jemanja ogleda, jemanja dostojanstva, socialne izolacije, to so vse posamezne oblike med drugim, ker jih je še sto in sto in sto obeh teh pojavov. Torej, in uh, kaj je zdaj tukaj z, uh, naše, po mojem mnenju, ključno vprašanje, kako po eni strani zagotoviti neko pomoč osebama, ki sta bila v tem, konkretnem primeru, tako zelo oškodovana, basta v bolniškem staloži, če sem iz medijo prav vseedeni že celo dal odpoved, če, sem, če imam pravo informacijo, skratka, um, tam se je proces že, cili so bili že doseženi naselja. Proces se je že zaključil, torej kako po eni strani pomagati, kako, kako po drugi strani seveda takšni, kot je današnji preždogodek javni razpravi, zelo, zelo povdariti, da je odgovornost vodstva tako po skladnost teorijo, torej stroko in pravom ključna. Ne? In je popolnoma um, nesmiselno sploh govoriti o kakšni obravnavi takšnega nasilja, če nimamo odgovornih vodstev. Dokler bo tako, praktično obravnava in pomoč ni možna. Ne želim biti zelo pesimistična, ampak žal po večletnem svetovanju društvu SOS Telefon lahko ugotavljam samo, da večja kot je položaj na mod storilcev, večja kot je družba na mod storilcev, slabša je situacija. Menje, Primerov, pri kateri bi lahko rekel, nekaj smo dosegli, ljudi smo zaščitili, na nek način smo jim uspeli pomagati. Toliko mogoče za začetek, pa kasneje še ja, hvala, na začetko na čas, bi predlagala, da imate vsak po sedem minut, jaz mi minut. Pre... minut maksimalno, ker je toliko s in jaz bi si želela, da bi tudi iz v razpravi prišla do kake misli ali pa vprašanja. Naslednja sogovornica je Katja Hvala. Že na shodu danes smo ugotavljali, da so zakoni dobri samo, toliko, koliko jih dobro uporabljamo. In za zaustavitev spolnega nadlegovanja in trpinčenja na delo na mestu, v Tatrenu tako ugotavljamo vsi, enostavno ni dovolj interesa. Na to upozarjaš tudi ti, Dora. Meni se pa zdi zelo pomemben ta vidik še posebej povdarti, kaj je torej namen nasilja na delovnem mestu in to ni samo ponižati, to ni samo stres jezo na nekoga, to je dejansko uničiti, tako da se oseba ali sama umakne zaradi tega, ker ne zdrži več pritiskov, zboli, da odpoved kakorkoli, ampak to je izbrisati to osebo iz njenega delovnega mesta. Ko se poskušajo znebit žensk, s čemer se jaz pri svojem delu pogosteje srečam, je spolno nadlegovanje tista metoda izbire. Namreč pri spolnem nadlegovanju se zgodi to, da se začnemo nenadoma o problemu pogovarjati, kot da gre za individualen problem. Kot da gre za problem, ki se je zgodil med zaposleno in njenim delodajalcem, njenim um, sodelavcem. Ali sodelavko tudi lahko. Pa ne gre za to. Gre za družben problem in spolno nadlegovanje samo je metoda, ki služi svojemu cilju. In to je nekoga izbrisati iz delovnega mesta. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se v javnih razpravah in pa tudi v razpravah v zasebnosti o tem problemu oddalimo Od tega, da se pogovarjamo o nekih osebnih značilnosti žrtve in o osebnih značilnostih storilca, zaradi tega, ker so za problem enostavno nepomembne. Se zgodi zelo različnim osebnostnim strukturam, ker ni povezano s tem. Gre za sistemsko težavo, ki ima svoj jasen mehanizem. Zelo pogosto, ko govorimo o spolnem nadlegovanju, govorimo o tem, kaj si žrtve obetajo od prijave, kaj bi lahko s tem dobrega pridobile zase ali iščejo neke privilegije. In je treba povedati, da privilegijev ni. Ker ponavadi se vz prostor za žrtve prav pravzaprav zapre. Vse, kar rečejo in celo ljudje, ki govorijo za njih v njihovem imenu, postanejo tarče še večjih pritiskov, še večjega nasilja. Ne pri, ne, v Sloveniji še nismo videli primera, kjer bi si neka žrtava spolnega nadlegovanja s prijavo nadlegovanja utrla pot do boljšega položaja na delovnem mestu. Ampak obratno, vedno, ali zgubi delovno mesto, se mu odpove ali pa se to izrazito poslabša, kot tudi v tem primeru. Po drugi strani, pa storilec dobi medijski prostor dobi možnost, da še širi svoje manipulacije in pritiske in vsi sprašujejo zakaj, kako, vsi ga sprašujejo za izjave in lahko govori ravno, kar mu paše. In seveda storilcem ponavadi ni v interesu, da bi se soočil z odgovornostjo, prevzel odgovornost, popravil napake. Ampak obratno, iz ene laži v drugo je žrtu bolj okrivljena zato, ker se je zgodil, v, lahko je v nekaterih primerih več žrtev, ampak um, storilec je tisti, ki pa pridobiva na moči. Namesto, bi ga, da bi sistem moč storilcu jemal, mu jo pravzaprav s tem, ko dobiva prostor, dodaja. Um, Žrtve, ki tako izpadejo iz našega vidnega polja, prestrašene tožbami in to je tudi kar pravilo v teh primerih. se pravzaprav pri teh svojih bojih počutijo zelo same, Ko da čutijo vso težo večstoletnih bojev, različnih žrtov spolnega nadlegovanja in nasilja, ki je ne zmorijo nositi same. In zato je izjemno pomembno, da takrat stojimo z njimi. Danes ena, drugič druga, lahko se zgodi komorkoli, pomembno pa je, da vsi dvignemo glas z temu in to se mi zdi dober izkupiček dogajanja na Mariborski univerzi. Danes vas je tukaj več, kot bi prav pravzaprav pričakovali. Zelo pomembno je, da tudi storilcu sporočamo, kje so meje zan, kaj pričakujemo od njega. In sporočila, ki jih je dobil rektor Mariborsko univerze, niso, da mora nemudoma prenehati s paktiranjem z nasiljem, da mora pre, nemudoma sprejeti odgovornost, ki mu jo nalaga njegova funkcija, nič od tega še nismo uspeli dovolj dobro uh, sporočiti. Zakaj naj bi torej žrtve prijavljale nasilje? Zakaj naj bi bile boje za vse nas, ki prihajamo za nimi, če pa je to tako težko in jim pri tem tako malo pomagamo? In to se mi zdi, da je tisto, kar je vredno razmisleka. In to se mi zdi, da je tisto, kar je vredno nadaljnega načrtovanja. Žrtve ne smejo stati same. Shod in današnja okrogla miza. Ne sme biti konec dogajanja na tem področju, ampak mora biti začetek. Potrebovali bojo pomoč še dolgo časa, ko se bojo razpletali vsi postopki in ko bodo imeli občutek, da smo ranje vsi pozabili. Če me učimo o nasilju, s tem nižamo standarde, nižamo pričakovanja vseh žrtev, vseh storilcev in vseh nas do tega, kaj je dovoljeno in kaj ne dovolimo, da se zgodi nam ali pa katerikoli drugi pripadnici, pripadniku naše družbe. Zato ne končam s poročilom, da se nasilje, spolno nadlegovanje, mobbing ne sme izplačati, pa zaenkrat se. Hvala lepa. Eh, hvala za ta uvod v, v, v to, da bolje razumemo v bistvu, eh, mehanizme, pojave in tako dalje, da ne bo, tako kot včasih, eh, medijev razberemo, ne? na koncu je v resnici. Eh, imamo tiste empatije, da bi razumeli, kaj se dogaja in ne nazadne, da smo tudi sami lahko kada koližeti. To ni dovisno od naših posebnih karakteristik in in ne vem, ne vem česa. Uh, naslednja imam besedo Klaudija Remškar iz Filozofske. Lepo zdrav še enkrat vsem skupaj. Moje ime je Klaudija Remškar, kot že rečeno, sem študentka tretjega letnika sociologije in filozofije na Filozofski fakulteti univerzo v Ljubljani. Um, članica Študentske iskre in pa trenutna izvoljena predstavnica oddelka za sociologijo znotraj šof UL. Zdaj v opisu dogodka je, na Facebook strani je zraven mojega imena bilo zapisano v narekovajih sicer spolno nadlegovanje na filozofski fakulteti v času volilne kampanje. Zdaj v svojem prispevku bi se rada obreganila v tele narekovaje. In sicer postavljala sem si vprašanje oziroma ga zastavljam vam, zakaj je bila prijava spolnega nasilja takoj, ko, bi, ko je bila podana, postavljena v narekovaje, v oklepaj, če hočete pod vprašaj. In na drugi strani a, bom v svojem prispevku pokazala na pogoje možnosti, ki jim je moralo biti zadoščeno za to, da so dekleta, in sama sem bila tudi seveda posredno vključena, Um, vendarle prijavile spolno nadlegovanje na koncu policiji. Zdaj, kaj se je dogajalo in kdaj se je točno dogajalo? Vse mediji so o tem že kar nekaj poročali, ampak vendarle, uh, mogoče samo, da plastično vrišem, kakšna je bila situacija. Zdaj, kot vredno veste, v tednu od 17. in 21. oktobra so na filozofski fakulteti, pa tudi na vseh ostalih fakultetah, potekale študentske volitve v šov v Ljubljani in tudi na naši filozofski fakulteti seveda. In na naši fakulteti sta se pomerili dve ekipi, ekipa ZLŠD, na kateri sem kandidirala tudi sama in pa nova nastala ekipa um, pojmenovana Filoface. Zdaj kršitve so se dogajale že od 1. oktobra, ampak vendarle uh, zdaj se bomo osredotočili samo na volilne dni dva volilna dneva, ki sta bila najbolj pereča in pa potem, kaj je v nadaljevanju sledilo. Zdaj, prvi volilni dan je filozofsko fakulteto preplavila množica študentov, ki, ni bila sploh, ki niso bili študenti filozofske fakultete in ki so nekako agiterali, loberali za uh, omenjeno ekipo in tega so se lotili na ta način, da so se spravili na dekleta, ki so na naši listi kandidirala. Gre za to, da na naši listi je kandidiralo pet fantov in pa 15 deklet, ki je dosti pomočnikov nismo imeli in dekleta so agitacijo opravljala sama. In ta dekleta, ki so agitacijo upravljala sama, so bile na koncu tudi deležne tega nasilja. Uh, predvsem obe poslanki in pa predsednica. Druge nismo bile tarča. No, prvi volilni dan je o dogajanju. Na filozofski fakulteti se pravi zasledovanju pohodniku, neprimernim komentarjem, dotikanju. To je vse prišlo na všesa tudi učiteljem, sicer posredno. In ena od profesoric, ki se jim v imenu vseh nas uh, zahvaljujem, to je Eva Dolar-Bahovec in pa Milica Antič-Gabr, ki sta se res postavila za svoje študentke. Uh, te novice so prišle njim na všesa in so pač rekle ukrepajte, pokličite policijo. Gre namreč za to, da ko smo prijavili zadevo volilni komisiji, so se oni samo nasmehnili, češ, ne, ha, se te fantje se samo malo šalijo, dekleta iz Filofaksa ne znate sprejemati komplementov, neka, neko dekle iz druge ekipe nasprotne pa je komentiralo, ah, se ni nič narobe, če te sem pa nekdo malo pošlata. Se pravi, upravičevanje storilcev, dekleta pa preobčutljiva um, in potem ne, še to, ne, da, da mal, sploh ne karikiram, to so dejansko um, izustali te fantje, ki so bili potem na koncu tudi uvadeni, uh, ko je naša predsednica prijavila volilni komisiji, da so jo neprimerno dotikal, da ne, so se zadeve dogajale, se obrnil proti nje upričo člana volilne komisije in je rekel, Ma ne, ti si pa to gadna, da se te jaz ne bi niti s In seveda, član volilne komisije se je samo nasmehnil, če nekaj se zajebavati, pa ste šla ven potem na cigareto. Ne? Drugi volilni dan, po prvem volilnem dnevu je bilo štetje glasov, in ker je naša lista nekak um, precej vodila, je bil drugi dan še bolj naporen. Začel se je že tako izjutraj, ob 11. uri je bila na filozofski fakulteti že policija, dekleta so se na koncu le odločila, da bo jo zadevo prijavile. Zdaj pa ta argument, ne, jaz sem že prvi dan apelirala na kolegice, pa vendarle le prijavite, to, to se ne bo nehalo in so naša poslanka je rekla, veš, če bomo izvoljene, bomo morali delati s temi fanti, pa si nekak ne upam drezati v to osje gnezdo, ker potem se bo verjetno to zadeva samo še stopnjevala. Ne? In ker se drugi dan to ni ustavili, smo se seveda obrnili tudi na profesorice. Profesorica Antič Gabr nam je rekla, obrnite se na društvo za nenasilno komunikacijo. Se pravi, koliko je pomembna ta vednost, ki ti jo nekdo posreduje, na koga se obrneš v danem trenutku, zato da ne izpadeš na koncu ti kot nekdo, ki hoče splezati po po, ne vem, lestvici za svojo politično kariero in na grd način izrablati nekaj tako groznega, kot je spolno nasile. To je bila potem namreč komentar študentske organizacije, ki je vso zadevo seveda zanikala, so rekli, da niso dobili nobene, nobenega poročila od volilne komisije, da ne bi prišlo do spolnega nadlegovanja, seveda ga niso dobili, ker pač volilna komisija za sploh sloh želela popisati, in potem v, v samem uh, poročilu za javnost postavila žrtve, ne, čež vredno se želijo koristiti v takem tonu. Ne. No, potem naslednji dan, takoj po drugem volilnem dnevu, ko smo zanesljivo zmagali, je bila sklica na tiskovna konferenca ravno s tem namenom, da bi se povedalo, zakaj se gre, da te zadeve pridejo ven, da se ne pometajo pod preprogo. Um, mediji so to, hvala Bogu, um, predvsej konkretno pokrili. Um, in ja, kaj, to je bilo tretji dan. V petek zjutraj dobim klic Klaudija Kesi, ravno sem se zbudila. prid tako je na policijsko postajo ena od naših kandidat, ki je dobila grozilni klic. Dobila je klic od neke znanke, fanta, ki je bil vaden. Uh, češ, kaj se ti greš, ti očitno sploh ne veš, kaj spolno nasilje je ah, še malo počaki, se ti bo hmalo postalo jasno, takrat boš res vedela, kaj je to spolno nasilje. Ne? Um, v tem času, ko smo bile skupaj, ena ključna stvar je, da smo vedno na vse te zadeve hodile skupaj, bo malo pohitrila, um, ja, um, v tistem času, ko smo bile na policiji, kliče druga poslanka, da jo zasledujejo te isti fanti, ki so jih morili tekom volilni, mislim, volilnih dni. Ne? Um, no, in potem, ko smo bile skupina policiji, ko so nam je pridružila članica Društva za nenasilno komunikacijo, namreč takrat je policija korektno popisala vse kršitve, prej smo bile tretirane, češ, oh, tole neki na filozofski fakulteti, spet se neki grejo, Že ne? uh, le takrat so konkretno popisali zadeve, um, fantje, ki so se obnašali na način, kot sem ga opisala, so dobili plačilni nalog za kršitev in s tem se tudi uh, grožne in pač um, zasledovanje so se tudi prenehale. Toliko. Hvala lepa. Naslednja je vzp. Marina Tovčar Krenc, izvoljte. Hvala lepa. Zdaj, eh, izhajamo iz poznavanja tega primera zadnjega na univerzi v Mariboru, kjer sem kot članica delovne komisije sodelovala in za katerega sem na začetku rekla, da sodim, da se naše delo pravzaprav ni obrestovalo. V tem primeru je šlo pravzaprav za dve sporedni prijavi dveh prijaviteljev, v enem primeru za prijavo mobinga in v drugem primeru za prijavo mobinga in spolnega nadlegovanja. Sama sem sodelovala samo v komisiji, ki je obravnavala ta drugi primer in sicer sem bila v komisijo imenovana na predlog visokošolskega sindikata, Gre namreč za postopek, ki ga predvideva uh, univerzitetni pravilnik uh, in sicer uh, rektor je tisti, ki se nam pač naslavljajo prijave mob o mobingu uh, in on je tudi organ, ki se potem v zvezi s takšno prijavo odloča. Uh, ima pa možnost in pravico, da uh, kot svoj pomožni organ ustanovi tudi neko delovno komisijo, ki pač potem opravi konkretno delo, pregleda prijavo, dokumentacijo, opravi pogovore z žrtvijo, z storivcem domnevnim, z morebitnimi pričami in v takšna komisija je po pravilniku predvidena tričlanska, imenujejo rektor, na zahtevo žrtve pa lahko v komisijo vstopi tudi predstavnik reprezentativnega sindikata, katerega član je prijavitelj ali prijaviteljica. In v tej vlogi sem potem se tudi jaz pridružila komisiji, med tem, ko je za drugi primer prijave mobinga v komisijo, ker je bil pač prijavitelj član drugega sindikata Sviza, v njej sodeloval drugi predstavnik. V vsaki komisiji pa po eden odnajo. Komisija se je soočila s precej obsežno prijavno dokumentacijo, s opisom zaporedja številnih dogodkov, v katerih je prijaviteljica dokazovala, da se ustvarja v njenem delovnem okolju sovražno okolje in da je bila neposredno, predvsem verbalno izpostavljena tudi spolnemu nadlegovanju in je to zelo konkretno v svoji prijavi opisala, predstavila, dokumentirala s tistim, kar je pač imela na voljo pridobiti. Navedla je pa tudi za vse te svoje prijave oziroma opise še številne možne priče. Ko smo vse to v komisiji prejeli, smo se seveda za nek sistem in način dela dogovorili. Vzeli smo si nekaj časa tako, da smo lahko natančno prebrali vso to dokumentacijo, potem pa smo za delom nadaljevali tako, da smo se najprej pogovorili z žrtvijo in smo ji pač zastavili Vsa tista vprašanja, s katerimi smo pač razjasnili morebitne lastne nejasnosti, ker ob nekih dokumentov pač dobiš nek določen otis, ne moreš pa verjetno vsega natančno razbrati in se lažje potem orientiraš, če imaš na voljo še dodatne informacije. Tega pogovora se je udeležila prijaviteljica skupaj svojo zaupno osebo, ki jo pravilnik tudi omogoča. Tako da obstaja seveda tudi zelo natančen zapis tega, ki smo ga takrat opravili. V nadaljevanju smo se potem poskušali sestati tudi z prijavljenim storilcem, ki je enkrat se odzval, potem precej časa ni bilo nadaljnega soočenja z njim, ker se ni več odzival oziroma se je z tega srečanja enkrat udeležil za odvetnico, v nadaljevanju pa pisno sporočil, da mu komisija krati njegove pravice, zato ker mu ne omogoča opogleda v celotno dokumentacijo, s katero komisija sama razpolaga. Naše stališče, ki smo ga potem zauzeli, je pač bilo takšno, da smo dali storil, pri, po storilcu, zdaj že lahko rečem storilcu, ker ga je pač komisija prepoznala kot storilca, smo mu dali na voljo tisto dokumentacijo, za katero smo smatrali, da mu zagotavlja vse potrebne informacije, da se o njih lahko izreče, tako ali drugače. Nismo pa želeli zagotoviti tiste dokumentacije, za katero smo bili pripričani, da bi s tem ogrozili integriteto žrtve same. To je pač odločitev komisije, do katere smo sodili, da imamo pravico. Pravilnik, po katerem je dolžna komisija delati, nam tega ne predpisuje natančneje. Sodili smo pa, da nismo sodišče, ki bi se moralo potem ravnati po procesnem postopku v kazenskih zadevah. To pač bo počelo sodišče, če bo in ko bo do tega prišlo. Končno in na več pozivov smo imeli možnost potem uh, pogovora tudi z, z storilcem, ki je uh, zanikal vse obtožbe in jih na nek določen način pač poskušal tudi argumentirati in tudi on je zagotovil v pisni obliki komisiji nek odgovor na uh, prijavo in očitke uh, iz te prijave. Uh, Komisija je potem zato, da bi lahko še dodatno raščistila dogodke in utemeljenost prijave, povabila na pogovor tudi nekaj prič. Naša odločitev je temeljila na tem, da smo kot priče povabili osebe, ki sta jih oba navajala kot morebitne priče. Po tej logiki smo pač smatrali, da so to priče, če jih navede in prijaviteljica in storilec, da pravzaprav oba na nek način zaupata v verodostojnost nekovega pričevanja in zato smo dejansko na pogovor povabili samo takšne osebe. Zato sama lahko rečem, da sem pripričana v to, da učitek storilca, ki nam je učital, da gre za nek konstrukt, za obračun z njim in razpredal v to smer, da apsolutno ne drži, tako da to je moje osebno prvo spoznanje in mislim, da smo se v te, o tem v komisiji zadosti uh, uskladili. Po vsem tem uh, naše delo pa je trajalo od marca do uh, konca junija približno, točnega datuma zdaj ne znam povedati, kdaj smo poročilo oddali, enkrat umesno, enkrat zaključno, uh, ampak v tem poročilu je komisija Soglasno ugotovila, da prepoznava v prijavljenih dogodkih mobbing in spalno nadlegovanje. Te, v tej odločitvi nismo imeli pravnobenega dvoma. Mi smo se razšli samo v predlogu ukrepa rektorju. Polovica komisije je predlagala ukrep opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, druga polovica To sem bila tudi sama in še um, zredo, doktorica Janja Hojnih spravne fakultete v Mariboru, ki je bila tudi članica komisije, pa sva predlagali prekinitev delovnega razmerja kot, po najnem mnenju, edini ustrezen ukrep. <klik> jaz težko špekuliram, da je ta predlog ali pa odločitev, kakorkoli spolno zaznamovan v tem smislu, da sta moška dva člana komisije predlagala blažji ukrep in ženski dve članici hujši ukrep za prepoznano kršitev oziroma ravnanje. To je en primer in more biti bi v drugih primerih bilo drugače. Šlo je pač preprosto za konkretne osebe, ki smo v komisiji sodelovale. Jaz moram reči, da razen glavnega tajnika, ki je bil pred leti tajnik fakultete, kjer sem sama zaposlena, nobenega od teh treh članov komisije nisem poznala in da smo se mi tam pač srečali kot e, imenovani člani, bolj ali manj, e, brez kakršnih koli povezal in da smo verjetno dokaj samostojno tam funkcionirali in si pripovedovali tisto, kar smo mislili. Zato še vedno zastopam stališče, da stališče komisije je takšno, kot je bilo odras našega osebnega razmišljanja in do katerega smo se pač lahko takrat dokopali. Kot vsi vemo, je rektor potem nekaj časa, ali pa precej dolgo movčal, dokler se potem v resnici ni odločil in izreku opomina storilcu, sama vidim problem ne zgolj v tem, da se je odločil za bljaži ukrep. Sajno se za neko delodajalec ima pravico do tiste odločitve, za katero smatra, da je ustrezna. Ne glede na to, da jaz mislim, da ni. V tem primeru pač odloča on kot rektor ampak gre za nekaj drugega. Obravnavala sta se v sporedno dva primera in to ločeno, ker je šlo za dve prijavi in za dva primera mobinga pri istem storilcu. Ta naša komisija, ki je prva zaključila z delom in je predlagala ali ali, vlažji eh, ukrep je bil opomin, ker je tudi v drugem primeru komisija prišla do istega zaključka, da je šlo za mobing in da predlaga opomin, Jaz mislim, da po zakonodaji človek ne more dobiti dveh opomenov pred odpovedi delovnega razmerja. V primeru te odločitve se je pa zadeva preprosto združila in se je pravzaprav nekaj prikrilo zato, da pač je ostalo pri tem, kar zdaj imamo. Še to moram povedati, da je v tem našem primeru komisija absolutno zapisala, da je njeno stališče, da storilec ne sme več na univerzi v Mariboru opravljati nobenega eh, vodstvenega dela oziroma prevzemati, eh, vodstvenega, imeti vodstvenega delovnega mesta. Zgodilo se je to, da se je iz enega vodstvenega delovnega mesta Umaknil in da je pristal na drugem vodstvenem delovnem mestu, ki pomeni vodenje, promocije univerze v Mariboru. In jaz bom pač ponovno zastavila isto vprašanje, ki sem ga zastavila tudi v svojem odprtem pismu rektorju, koga ta oseba pravzaprav promovira in kaj promovira. Akademske skupnosti in študentov na tej univerzi zanesljivo ne more taka oseba promovirati. So prvi štirje govorci in govorki govorili v bistvu o konkretnem primeru in dogajanju v, ne, v na, na, na, na, kako se prepoznava spolno naregovanje in cilje. in silje. Zdaj je v bistvu drugi del eh, namenjen, da je rekla, akademske sfere in študentov in študentke pa bi dala o Gregorju Kašmanu, Ok, torej, moja naloga danes bi bila, da spregovorim o neodzivnosti ali pa odzivnosti študent in študentov in za zatiranju kritične miselnosti in upora v okviru študentske organizacije in univerze. Torej, vse skupaj bom začel na način, da se je potrebno vse skozi zavedati, da je razredni boj, ki ga imamo posod v drugi sferi družbe, imanentni vse prisotni. Tako kot v tovarni ga lahko zasledimo tudi v študentski organizacijah in ga lahko zasledimo tudi na univerzi. Gre za konflikt med tistimi, ki posedujejo sredstva in položaje moči in med tistimi, ki tega nimamo. Če še, zdaj, še bolj plastično, ponozorim recimo na primeru študentske organiziranja pri nas. Na eni strani imamo znotraj celotne študentske populacije ogromno množico revnih ter izkoriščanih študentk in študentov, ki nimamo nikakršne možnosti, da bi danesko vsaj sooblikovali, če že ne v popolnosti oblikovali študentske politike. Za svoje preživetje moramo zaradi obstoječega družbenega sistema delati tudi ob študijo. Vsaj država raje niža davke, najbogatejšim viša višja plače najbolje plačenim in namenja milijone za financiranje zasebnih osnovnošolskih, srednjošolskih in visokošolskih zavodov. Na nas pa se tako ali tako tisti, ki izvajajo te iste politike, spomnijo samo s palačinkami in krofi pred volitvami. Na drugi strani pa imamo znotraj organiziranja zelo majhno številno ter močno privilegirano manjšino, ki vodi organizacije, ki bi naj vse nas, torej študentke in študente. Njihov osnovni cilj je reprodukcija obstoječega stanja da bi torej sami obdržali položaje, ki prinašajo finančne ter mnoge druge koristi, ter da bi še naprej svoje poslovanje in dohodke skrivali pred tistimi, ki bi jih naj zastopali. Tako recimo izjemno majhen odstotek študenske populacije ve, da plača direktora študenske organizacije v Mariboru znaša kar 6200 euro bruto na mesec. Plača njegovega ljubljanskega kolega, torej na študenski organizaciji Univerzijo v Ljubljani, pa 5200 euro bruto. To s plastičnim primerom po pomeni, da predsednik študentske organizacije e, v Mariboru zasluži več, kot pa zasluži ta predsednik republike ali pa predsednik vlade v naši državi. E, recimo še en primer. Na študentske organizacije v Ljubljani ne upoštevajo zahtev po dostopu do informacij javnega značaja z izgovorom, da so te informacije poslovne skrivnosti. In tako prikrivajo dokumente, ki bi morali biti dostopni javnosti, članstvu ter posameznim poslancem v študentskem zboru. Izogibajo se celo reviziji, ki jo imajo sami zapisano v notranjih pravilnikih. To je dejansko stanje študentske organizacije dan danes pri nas. In ravno v cilju reprodukcije tega za večino študentske populacije krivičnega stanja je tudi mok vodilnik študentske organizacije ob aferi, logožar, o pojavih seksizma na naši univerzi in ob nedavnih incidentih, sklopovolitev v študentski organizaciji v Ljubljani. Prav tako je mogoče tudi siceršnje delovanje teh organizacij razumeti predsem v ohranju obstoječega stanja ne samo v študentskem organiziranju, ampak v družbi nasploh. Zato ni popolnoma nič prenesenetljivega, da so največji projekti takomevanjih naših študentskih organizacij čage in koncerti, niso pa bili v zadnjih 25 letih, razen v primeru zakona o malem delu, sprovesti nove večje mobilizacijske, terenske, medijske kampanje, s kateremi, katere cilj bi bil izboljšanje položaja študentki in študentov v Sloveniji. Uh, in to kljub temu, da je Slovenija znotraj Evropske unije država, v kateri uh, največ mladih, uh, kateri mladi najdlej živijo pri svojih starših. Medtem pa, ko imamo po uradni podatki iz leta 2015, 150 tisoč praznih stanovanj. In kljub temu, da se že vsakdo od nas uh, študentov z našo v ko po opravljenem uh, delu preko študentske napotnice, enostavno pač ni dobil plačila ali pa je delodalec rekel, da bo del plačila plačal na črno, uh, na roke. In kljub temu, da je stopnja brezposobnosti med mladimi več kot 25 stotna in da jaz in moji sovrstniki lahko samo sanjamo o zaposlitvah za nedoločen čas. Kljub tem in še drugim tematikam, se očitno vrhuški študentski funkcionarjev ne zdi smiselno zagnati kakarčne akcije, ki bi imela za cilj spremembo obstoječih družbenih razmerij. In ne, prednovoletni humanitarni projekti niso način, na katerega se spreminja. ta družben razmerja. To so samo poceni nabiranje pozitivnih medijskih prispevkov. Podobno situacijo, ko v študentskem pa najdemo tudi na univerziji. Tukaj obstaja jasna ločnica med tistimi, ki posedujejo moč in vpliv in med tistimi, ki smo temočini vpliva Evropanje. Na to razmerje, poleg ekonomskih neenakosti, najbolj vidni luči kaže to, da recimo na zadnjih rektorskih volitvah nepedagoški delovci iznotraj univerze v Mariboru sploh niso imeli pravice, da bi, da bi izbirali rektorja. Um, to situacijo sicer v deloma spreminja noz, eh, Zakon o visokem šolstvu, ki pa hkrati prinaša tudi mnoge druge negativne učinke. Položaj univerze njenih zaposlenih in tistih, ki se pač v okviru fakultet izobražujemo, je v zadnjih desetletjih izjemno poslabšala tudi neoliberalna dogma v ustvarjanju zaposljivih kadrov. In o tem, da je potrebno univerzo vedno bolj približati gospodarstvo, oziroma drugače rečeno, da je potrebno v njeno vodenje vpeljati podjetniške, menedžerske mehanizme, da rektor ni rektor, ampak je menedžer, da dekan ni dekan, ampak je vodja, nekega poslovnega oddelka. Uh, ti podjetniški mehanizmi bi naj na nek način zagotovili uh, boljšo učinkovitost naših univerz. Poleg slabšanja uh, delovnih pogojev uh, za vse delavke in delavce na univerzi, poleg uvajanja prakse, da zasebni poslovni subjekti opravljajo vse več funkcij znotraj univerze, tako imamo recimo zasebne čistilne service, zasebne fotokopirnice. In tako dalje, je potrebno omeniti, da ta neoliberalni model tudi močno oži in omejuje prostor za javno razpravo in kritično misel v visokošolski sferi. Omejuje možnosti za pridobivanje znanj iz področja delovskih pravic in zgodovine delovskega gibanja. Tukaj velja kot izjemno pozitivno uh, izjemno omeniti aktivnosti, ki se v Mariboru recimo izvaja v okviru Rožine šole delovskih pravic. Ta, uh, ne, ta neoliberalna dogma pa krati vse skozi na vse načine promovira aktivnosti, katerih cilj bi naj bila tako imenovana osebnost na rast in pridobivanje veščin, s katerimi bomo mladi kar se da fleksibilni na trgodelo nasile. Na ta način se v univerzitetnem polju enako kot študentskih organizacija reproducira in morda še pomembne, ker gre pri univerzi vendarle za izobraževalno institucijo, legitimira obstoječi ekonomski in družbeni sistem. Sistem, ki ni pravičen ne za delavke in delavce na univerzi in širše in ne za mlade, ki fakultete v njenem sklopu obiskujemo. Če počasi zaključim, uh, moj sklep na koncu bi opredelil kot apel vsem tistim izkoriščajem delovkam in delovcem univerze in širše, ter vsem tistim študentkam in študentom, ki nas je sedajni položaj oropal tako možnosti za aktivno soustvarjanje študentske politike, kot tudi možnosti za razvoj kritične razprave v okviru univerze v Mariboru. Torej, moj apel gre v smeri, naj se zaposleni aktivno vključijo in radikalizirajo svoje sindikalno gibanje in naj jasno ter glasno povzdignejo glas, ko bomo priča podobnim dogodkom. Kajti, v sedaj sistemu je to samo vprašanje časa, da bomo znova pričali podobnim uh, dogodkom, zaradi katerih smo se spolk danes na protestu in te okrogli mizi. Uh, hkrati pa bi želel tudi vse študentke in študente pozvati naj se pridružijo že obstoječim progresivnim kolektivom, kakršen ste recimo kolektiv pizda ali pa študentsko društvo Iskra in najdajo svoj doprinoski izboljšanju stanja v študentskem organiziranju. Kajte s tem, ko bodo bo izboljšali stanje v študentskem organiziranju, bo preko tega izboljšali tudi stanje v celotni družbi. Ja pa še zadnja pogleda Ne, ne vem, če sem ravno strokonjak za vprašanje apatije. Ne? Um, um, najprej bi vendarle rekel, da sem zelo vesel uh, pričo tega, da sem se tukaj zelo veliko zbrala, tako što da tako tudi profesorjev. Tako da vsa čast. Po drugi strani sem pa vendarle žalosten, ker če bi pravzaprav primiral te številke z številom zaposlenih na univerziji in številom študentov bi prav pravzaprav moral reč in najbrž kdo v tem hipotože ugotavlja na drugi strani, da ne se tukaj zelo, zelo malo. Um, morda je na fusnota, če mi dovolite glede teh razprav o mobinku na univerziji. Um, nek podatek, pa mislim, da me bodo kolegice in kolegi popravili, je bil tukaj vendarle spuščen. Gre za to, da je lanska letna evaluacija na rektorat, re, rektoratu Univerze v Mariboru pokazala, da se čuti mobbingirani več, več kot 40, ne vem, je 44 ljudi. Sem prav povzel? Okay. Tu nekje. Ja, Morda od ne? Aha. Se pravi, prav pravzaprav danes bi nekdo, ki ni posebej posvečen v ta vpraša, vprašanja, lahko dobil vtis, da govorimo o enem ali dveh primerjih spolnega ali nespolnega mobinga, da govorimo o masivnem, nožičnem mobingu, ki prav do tega trenutka kot takšen ni bil dovolj, po mojem mnenju, problematiziran. To samo mimo grede. A glede apatije, čeprav razumem sem danes tukaj zato, da odgovorim na vprašanje, a, zakaj je tolikšna indiferenca med zaposlenimi ne, na univerzi. Bi rekel naslednje, a, o tem sem veliko razmišljal a, zadnja leta in sem mi seveda zdi, da ta problem apatija na univerzi nekega širšega značaja, družbenega značaja, da to, kar identificiramo kot problem znotraj, akademske skupnosti, velja tudi zuna akademske skupnosti, da pa prav pravzaprav velja, hvala Bogu, da smo bolj senzibilni na ta vprašanja indiference in indolence, indolence, ko gre za profesore, ko gre za akademike, ko gre za univerzitetnike, preprosto zato, ker pričakujemo više standarde moralnega ravnanja od njih, ker kdo bo ravnal moralno v tej družbi če ne akademska skupnost, ki bi morala biti zgled vsem drugim. Preproblem se nam podvoji tam, kjer bi pričakovali večjo odzivnost, pravzaprav dobivamo poprečno ali celo manjšo odzivnost. A, razlogi, zakaj se to dogaja, so pravzaprav trije. A, lahko bi govorili skratko o treh kategorijah ljudi. A, v prvo kategorijo ljudi spadajo preprosto vsi tisti na univerzi, Pa ne gre samo za Mariborsko univerzo, ki se čutijo prestrašene. Jaz mislim, da je strah postal faktor, vodilni mobilizacijski faktor, ki ljudi vodi k neodeležbi v takih stvarih, kot je recimo današnja ali današnji protest. Zakaj je strah? Strah jih je, seveda, pred izgubo službe, pred izgubo statusa. Strah jih je neposrednih posledic, strah jih je grožen, ki so jih deležni, ne? strah jih je stigmatizacije svojih kolegov, skratka, veliko razlogov navajajo ljudje, zakaj se takih, bi rekel, dogodkov ali pa protestov ne udeležujejo, in skupni imenovalec je dejansko strah. Druga kategorija spadajo vsi tisti, ki so bi rekel, na splošen način indiferentni, apatični, indolentni, pasivni. Zakaj? Uh, apatični in indolentni so iz več razlogov. Enega je pravzaprav navedel že prej Gregor Kašman, se pravi, splošna ekonomska neoliberalna situacija, ki pravzaprav to družbo sili v neko produktivnost, ki jo osili v, v nenehno delo in garanje, in v katerem je pravzaprav moralnost, v katerem sta morale in etika postali direktno odvečni načeli, se pravi, moralnih in horizontov ravnanj je iz tega tipa življenja, delovanja izbrisan, se pravi, a, a, a, a, je, njegov, je njegov nas proti. se pravi, moral, za moralo v, v kapitalizmu, ne, v neoliberalizmu enostavno ni prostora. In to je tisti razlog, kaj? Čas. no je čas a, ni časa za moralo ni časa za moralo evo ni časa za moralo je ja. kapitalizma jo rečemo zelo no delo dajalec ne a, drug razlog ki se voda poglejte a, bi rekel, strukturni ne Se pravi, to, kar se nam dogaja, ta zahteva po vedno večji delovni storilnosti. Mislim, da zelo malo ljudi ve, da zaposlenje za na univerzi veliko garajo, veliko delajo, da vse te točke, ki jih pridobivajo, niso mači kašvali. praksi to pomeni kaj? Da jim ne ostaja časa, da jim ne ostaja motivacije za zanimanje za družbene probleme, da jim ne ostaja časa in motivacije za kritično refleksijo tega, kar se jim dogaja in ne ostajem časa za nekaj žma. To je, zgleda seveda kot slab izgovor, ampak to se dogaja. A, tretji je prav tako, bi rekel, a, povezan z delovnimi procesi. Se pravi, znanost se je diferencirala, se je se specializirala skozi leta. Postajamo fahi idioti. Kar pomeni, da izgubljamo stik z ne samo v tem širšem polju, z disciplinami kot takšnimi, ampak tudi recimo temu z družbenimi, moralnimi te, temelji teh disciplin. Praksi to pomeni, kot lahko vidimo, ne, a, tudi v ravnanju vodstv univerze, ker mislim, da pravzaprav mariborski primer ni samo ed, ni edini v, v Sloveniji, da jasno univerze vodijo, ne vem, tehniki, narvoslavci, Ki imajo tega občutka že po defaultu manj, torej tega znanja, o tem, da je pravzaprav za neko družbeno, politično funkcijo potrebno imeti tudi nek moralni, etični horizont, tega občutka potrebe preprosto nimajo, prezgojene, tako rekoč ne vedo čisto točno, kaj pomeni beseda etika, kot smo slišali zadnjič na Senatu univerze. Um, Naslednja stvar, ki jo velja v tem zvezi povedati, je pa še tole. Ne? Um, ne gre, kot rečeno, samo za apatijo univerzitetnikov, gre za apatijo družbe kot takšne. Gre pravzaprav za a, apatijo intelektualcev, gre za pravzaprav neke procese de intelektualizacije a, a družbe kot takšne. Vam bom dal en primer. Um, Torej, mislim, da je bilo maja 2011, sem po aretaciji, osebno aretaciji Mariborskega župana, a, po tistem, ko je bilo postalo jasno, da je osumljen 15 storitev kaznjevih dejanj, sprožil peticijo mariborskih intelektualcev za a, seveda njega odstop. To se je zgodilo leto, pa pa predstavljam a, In seveda dobil zanimiv rezultat. Ne. Nekateri Ne? mariborski intelektualci in res neveliko, ni veliko, so seveda to peticijo podpisali, drugi so pa iskali razloge, ne? racionalizacije, zakaj tega ne podpisati. Ne? In mislim, da so ti razlogi na nek način univerzalni in da veljajo tudi v tej situaciji. Ne? Tipičen razlog je, recimo, nič ni dokazano. Ne? Sprej postopki še niso končani. Ne? Gre samo za sum storitve kaznevega dejanja. Ko bo prišlo do obsodbe, bom pa tudi jasne nekaj podpisal, ne? ali kaj takega. A, ali pa prav pravzaprav to, kar se dogaja, se dogaja po sod, resni potrebe, da, če, bi se, torej, če bi se oglasil v tem primeru, bi se moral oglasiti v tisoč drugih primerih. torej, zato pa nimam časa, torej se ne bom oglasil v nobenem primeru. A, se pravi, imamo neke različne modele racionalizacije te pasivnosti, Ne, se pravi, nekega iskanja izgovorov, zakaj ta aktivacija ni potrebna, ki po mojem mnenju niso tudi v tej situaciji univerze popolnoma nič drugačni kot sicer. In še nekaj bi za konec rekel, meni je zelo žal, ampak dosle, dokler se bo prav pravzaprav kritični besedi, recimo na Mariborski univerzi, priglašala samo, pet, šest, sedem, deset profesorjev. Ne? Potem, seveda za tiste, ki jim poskušamo dopovedati, kako pomembna sestavina je morala v njihovem delovanju, to ostaje nek mači kašer. Drugače rečeno, z nami bodo opravli. Ja? z grožnjami, z odpuščanji in tako dalje. Ne? Se pravi, ti, ki ne sodelujejo a, v teh javnih premislikih, Ti pravzaprav ogrožajo tiste, ne, ki smo se izpostavili, da tako rečemo. Ne. Če bi nas tukaj bilo 30, 40, 50 za profesorskih vrst in na stotine za študentskih vrst, mi verite, verimite, da bi dosegli svoje. Dokler smo osamljeni, pa lahko na drugi strani prijazno predajo. Hvala. Hvala. ja, bo, Boris mi je zdaj že kar veliko mojega teksta hradu, ne vem, ali, ali škilo in malo, nisem, a, malo brav z mojega šimil Ja, z, Boris sem svoj filozofa in se ukvarjava s psihološkimi vprašanji, ne, Namreč, kako je mogoče, da ob tako eklatantnih kršitvah in ob tako očih krivicah, kot je tale zadnja, kjer rektor kljub jasnim eh, določ, določbam v pravilniku, ki zahteva pravično obravnavo prijav in eh, ki prepoveduje povračilne ukrepe, tako je mogoče, da nagradi Alpa papirnato čisto brez zobo kaznuje storilca in kaznuje z degradacijo za najsplačnih razredov eh, dve žrtve. Sprej, tega, da Uh, v morali niso stvari vedno črno-bele, ampak mislim, da je, se tu vsi strinjamo, da nekaj hudo smrdi. Ne? Uh, in, uh, sprej, kako je mogoče, da uh, ob, uh, takem, uh, takem dogajanju, ne, da 99,9% ljudi na te, na te ustanovi moči? Ja. Tu res moramo filozofi vprašati, psihologe, ne? kaj se dogaja. In uh, seveda obstajajo modeli in razlage in hipoteze, ne? zakaj se ljudje ne odzivajo, zakaj celo sodelujejo v goljofijah, prevarah, sleparijah, uh, nasilju in tako dalje. Nekaj o tem smo že slišali. Ne? Uh, Gregor je nekaj povedal, uh, kolegica z SOS, telefona, uh, Boris, je nekaj povedal, uh, Bo mogoče samo bol alman povzel, pa mogoče kaj dodal. In to ni mišljeno kot opravičilo za mok. Ni opravičila. To je poskus razlage. Skušam biti empatičen. Ja. Eno, eno reče Boris omeno, jaz bi rekel moralni idiotizem. To je stališče, da je etika tretje razredna tema. In smo slišali iz ust dekana medicinske fakultete v torek na seji Senata Univerze v Mariboru. Bolj pomembne stvari imamo, ki zahteva našo pozornost in energijo, in tako dalje. Ne nas gnjaviti z etiko. Potem, Omenjali se oportunizem in preračunljivost, uh, nič dobrega ne bo nastalo, če se bom tu izpostavil, ne? Uh, nobene koristi, si ne moremo obetati lahko se samo nekomu zamerim, ne? kakemu mogočnežu. Potem je nekaj, če mora bi rekel, egoizem ali solipsizem, malo uporabljam take fancy filozofske izraze, da se skupaj zveni bolj strokovno. Uh, Če se mene osebno ne tiče, do tem ni pomembno. Potem moralno parazitstvo, ali pa bolj modna beseda je outsourcing. To smo slišali predsednico študentskega sveta, univerze, ki je pasivnost študentskega sveta, ki je najvišji organ, Za zastopnikov študentskih interesov uh, upravič, upravičevarati z besedami, da so oni pozvali študente, naj jih opozorijo, če kaj na robe, če jih kaj moti, skrbi, vznemirja in tako dalje, ampak uh, študenti se na ta njega opoziv niso odzvali. Mislim, da vsi vemo, zakaj, ne? ker nekdo, ki je slep za vse to okrog sebe, Od njega ne boš pričakoval, da se bo kakorkoli uh, za, to, za te zadeve pobrigal, če se znaš na noben uh, Ja Moralno parazitstvo, to vsi poznamo. Res je, to so svinerije, kar se dogaja, bo že, ampak bo že nekdo drug počistil. Zakaj bi se jaz mazal roke s tem? Uh, potem moralni konformizem. Uh, Vse se nihče drug ne razburja, razen par čudakov, ki iščejo pozornost, ne, ker so znanstveno impotentni. Uh, se pravi, ja, če bi bili sposobni objavljati, uh, dosegati citate in tako dalje, ne, potem bi se s tem ukvarjali, ampak <clears throat> kar tu ne zmorejo, ne, so našli neko nišo uh, in mešajo trek. Potem Bori se je omenil nekaj, kar mislim, da je precej značilno za našo univerzo, če moram jaz reko, tehnicizem in če dalje hujša nevednost, se pravi družboslovno-humanistična nevednost. Pazite, rektor te univerze, nimam nič proti tehnikom in naravoslovcem je šel v slovar slovenskega knjižnega jezika preveriti, kaj pomeni seksizem. Mamo tono literature na to, to temo. Uh, Mamo na naši univerzi ogromno strokovnjakov, družboslavcev, humanistov, ki se s tem ukvarjajo in tem piše in to raziskujejo. Tehniki preverjajo, kaj to je v slovarjih. Ne v srbovni literaturi, v slovarjih. Ja, potem je uh, moralna slepota, to je nek bolj krovni izraz, ki se tudi uveljavlja zadnje čase in ta pojav <coughs> skuša nekako opisati in raziskati. To je bolj Alman, hodiš po svetu z zaprtimi očmi, zatisnenimi očmi, ne, pokritimi očmi uh, in uh, vse je lepo in prav ni razloga za oznemirjenje. Uh, in tu, to je neka zmes, uh, ta pojav odkrivajo ne, uh, raziskovalci v različnih uh, ustanovah in uh, te raziskave sprožili, uh, sprožili škandali v Enronu in podobnih, uh, podobnih korporacijah, ampak tudi naša univerza sploh ni imuna, pa druge javne ustanove. ne zato. In tu imamo nek zme, neko zmes osebnostnih in situacijskih dejavnikov. Ne? Uh, mislim, da je najbolj eklatanten primer tega je uh, afera Logožar. En človek na ekonomsko-poslovni ekonomsko fakulteti ni bil pripravljen nekaj kritičnega reči o svojem kolegu. Se pravi, a so, strahope, a so bili vsi strahopeci, ali pa se zaradi tega niso vznemirjali, ker je to tam nekaj normalnega. Temu se reče ko, koruptivno okolje ali kultura. In mislim, da je tudi nekaj implicitni seksizem, jaz vem, da ta učitek rektorju ni všeč, ne, da imamo da opravi tudi z nečem, če bi rekli, institucionalnim seksizem na naši ustanovi. Ne? In to se kaže, če nekjer druge v tem, da se v primeru te prijave, da je očitno uh, a priori bolj verjel storilcu, prijavljenemu storilcu, kot pa prijavitelju, prijaviteljima. Uh, Ja, vsem spada še negativni zgledi, kot drugih stvari. Zadnje, mogoče če omenim, čeprav Boris že o tem nekaj govoril, je pa res na naravnanost, pa ta tekmovalna mentaliteta na, na univerzi, ta podganja dirka ne, za točkami, za projekti, z daljnjim manjšim kupom denarja, za raziskave in tako dalje za častmi, uh, nagradami in podobno. Ker, ko dobro ve moja kolegica, ne, uh, ena oseba, ki je bila prej že omenjena, pa je, ne, ne bom še enkrat omenjal, se je na poziv, da bi se bilo treba odzvat na blatenje komisije in na zbojanje dvoma v njenih ugotovitvah, odzvala z besedami Sej bi, pa nimam časa. Imam zakončati za članek, poročilo, projekt, uh, mam doktorske študente, imam to eno. ono. Uh, vedno je nekaj, uh, kar je pomembnejše kot, kot angažma in zato sem prej tako malo ušali, uh, <clears throat> rekel, da ja, nažalost res je, spravi vsem te družbi, ampak še posebej zadnjih časa na, na te univerzi zmanjkuje časa za morala. Poslednjo dan vam. E, se mi pomembno, ne, da ne bomo ostali v takem e, pesimističnem e, tonu, ki bi jaz sem, da uh, ja sem delala preko 20 let ne. in če primerjam tisto obdobje pa današnje obdobje, takrat sem bila vedno nezadovoljna, ne? vedno, Zato, ker sem vedno pričakovala, da se bodo ljudje aktivno odeleževali in vsega. Dokrat so bile revolucionarne razmere v Mariboru, ne tudi tam v začetku 90-ih let ko pride na nivo posameznika, je pa seveda zgodba čisto privačna, Tudi in tudi v posameznih kolektivih so razlike e, pomembne. Am če gledaš 25 let nazaj, ne? potem v bistvu časovno obdobje ti da neko bolj relevantno e, oceno dogodkov, ki so bili. In če da to e, e, primerjam za tem kar je kar se je okolje na univerzi, e, potem lahko primerjamo to tudi za dogodki v Maribornu, ne. Kaj je bil tisti povod za nezadovoljstvo, ki se je leta razvijalo? Radari. Banalni, ampak v bistvu ni bil banalni. Ne? Je bil samo zaključek, povod, iskrica, ki je povzročila nekaj. Ne? In če gledamo z današnjega zornega kota, seveda vse, kar počnemo, je pomembno. Čisto vse, kar počnemo, je pomembno. In ko smo organizirali, ko smo se pogovarjali o organiziranju vzhoda, da ali ne, ne? Smo ni pomembno, če nas pride 15. Pomembno je, da se to sliši, da se je to zgodilo, da na glas povemo, kaj mislimo, to je pomembno. In korak po korak premikaš javno mnenje, premikaš ljudi in tudi čase je spremenil. Ne? Konec obdobja od 2008, ko se je začela pri nas tudi, potem 20 kriza, ne? je bil vrh neoliberal, neo, neoliberalnega kapitalizma v Sloveniji. Zdaj, ko so glavni podjetniki in kreatori v bistvu zapolski bogorišče, ko jih je večina kaznovanih, ne, obsojenih, ni važno, za kak prestajajo zaporne kazni, ali jih ne, ne ampak so obsojeni, ne, se zadeve počasih spreminjajo. In zdaj, če je to na univerzi treba kaj reči, se pravi, moramo biti glasni in še vedno, Uh, uh, uh, opozarjati na tisto, kar ni prav. In kar se mi zdi zelo pomembno je to, pogovarjati in sporočati moramo vrednote. Vrednote so pomembne. Zakaj živimo danes v tem svetu? Vse ne živimo za to samo, da ustvarjamo od In če pogledam to, kar ste vsi v bistvu, kar ste razlagali, ne? in tudi če mi kot običajni državljani pogledamo ne? Uh, uh, in ocenjujemo politike pa vse, ki so na vrhu, ne? Na, na pozicijah, ne na zadnje, tudi rektor Mariborske univerze, ne osebne koristi vodijo posameznike, tudi študentske organizacije, ne kje pogledate, se nekdo PH za nekim položajem, ne da to zato, da vlada ali pa da uh, uh, odloča ljudem prijazne in primerne odločitve. Ne, zato da se okoristi. Ne. Se pravi, moramo tudi mi sami bolj jasna sporočila, bolj neposredna sporočila in predsedna vrednote. To se mi zdi zelo pomembno in tu nas se nikoli bitka ne zaključi. Tu je en proces, proces ki traja. Da pa prosim, kdo se javi za besedo, kako misel, kako vprašanje. izvolite tam zadaj. ki se vstavljati, vstavljati. Pred nadaljevnem vprašanjem samo pozoril na bizansceno današnje okrogle mize. Voske, okrogle mize so ljudje, ki si v novenem trenutku izražajo, ki so jih naj niso oponirali. Špekulacija o strukturi publike današnje. Mnogo jih je čustveno vledenih, pa eni bolj drugi manj kritično aplatira v vsakemu mnenju, ki ga bi izrazili, da ki ga nekaj, tako imate vsi izsega. To je bizansceno. Ok. Levo vprašanje. Vaša definicija neoliberalizma in kapitalizma, ki ga mnogi tukaj uh, uh, imenujete za vzrok vsem tem zadevam, sopre katere se pripozujete in pa katerih se jaz strinjam z vami in imam s tem novemi problemi in sem upravljan se z vami voriti za te zadeve, tudi na barikade za te zadeve. Ampak kdo bi mi vreli, Mislim, kako sem jaz na zadnji kajka, je kaj, to To pomeni prostovoljno trgovanje med posamezniki, med posameznimi korporacijami in med korporacijami. Zato je tukaj konstantno govora o javnem sektorju o, o uspehu za položaj in izkoriščanju položaja in izkoriščanju skupnega denarja. Zato, da se pač ve, kako to s kapitalizmom. Neoliberalizem ni to, da ti svetuješ nekomu v javni ustanovi, da se vede kot meneđer. Neoliberalizem je to, da promoviraš privatizacijo javnih ustanov. Seveda je problematično, če se v javnih ustanova vedeš kot meneđer. Kako ne bi bilo? Ampak da to imenuješ neoliberalizem in da tako nekritično vzpostavljaš kauzacijo med kapitalizmom in temi izranj, ki tukaj omenjate, mislim, to je... Ok, pa, hvala. Še Lepo prosim, skajah, izvrte. Zdajani, ja, ali pa pa samo to stvar vse tudi z enega, drugega, zgodnega kota. Jaz sem pripričan tega, kaj se danes pogovarjajo Mitja Potnik. To, kaj se danes pogovarjamo, se v letu niti ne bi, če bi ne bila oba dva iz strokovnih služb. Če bi, če bi se to dogadalo na nivoju pedagoških katerih, ne v pedagoških katerih. Birog letno še malo. In povratno, pokolikor bi se to dogadalo da je bil storilec, bomo temu rekli, oziroma žrtov, pedagoški kader, pa mislim, da je bilo profesorjev več. To je v bistvu moje storišče Gre na to, da sem imel priložnost spoznat univerzo tudi iznotraj, pa da jo gledam tudi zdaj iz nekega zornega kota v Spomnimo se samo primera krbeža, se vam je zna. Ne. Verjetno odpoved, ki jo dobil zari spolnega gledevanja študent, to ni bila stvar, ki se je enkrat zbudil. To je neka stvar, ki se je na pedagoški fakultete takrat skupni Je kar večje štabilo ljudi, tudi pedagoški ljudi vedelo, kaj se dogaja, ampak ko kot je bilo rečeno, to ni bil naš projekt. Ker, ko se dogaja to med pedagoškim kadrom. tako kot pri zdravnikih, je kar hitro stopi skupaj in vsak težko gleda preko nekega drugega planka. Ne? Kaj se tiče te komisije, bi samo izpostavil nekaj, ne? kaj mene zanime, zakaj je recimo komisija, ki je imela vse te zadeve v rokah, ni vložila kaunstva vada. Iz Ali skupno, ali postavnih član. kjer je vsa dokumentacija bila zbrana, samo da bi se napočil kot kaunstva in tudi to bi bil dodatni pritisk na delodajalca in vse ostalo, kar se tega dela tiče. Zakaj je znateva? vsi roki za izrednjo odpoved so bili Ve se kakšne so zakonske roki za odpoved, pokorite, kako delodajal zve za kršito, kako poteka roka raziče gre za storitev preznivega rejale. To je eno. Drugo pa gre na to, da je ta proces zdaj bil izpeljan po nekem pravilniku, ali cenujete eto do mogoče dobro izkušnje, ki ste jih chcel podati tudi neke spremembe glede postopka po pravilniku. In imamo dve debate. Ne? Ena debata je vedno vse je preveč pravilniku, in na drugi debati, ko se pa zgodi, se pa reče premalo je regulirano. Ne? V bistvu nekje spobedno vmest. Ne? To pomeni, da nekaj izkušnja je, pa da bi se na osnovi tega pač prostor ta proces, v bistvu, da bi se to zdaj izdelalo, v rečil mariko Robelik, Res, kaj se tiče tega, dela nek, nek proces. Ne? Uh, in pa, glede, samo še ta komentar, glede v volitev uh, nepedagoških kadova. Ne? To, to je totalna zgodnost, ne? moja nekaj. Zakaj zadega? Ker v bistvu na univerziji ne zbiramo davca, in se zbirajo akademskega bodja. In če to dvoje začeli mešati, ne? da dejansko, Bole, ne? Uh, dejansko zbiramo potem, kot bi rekel, direktorja, ne? ki ga zbirajo vsi zaposleni, ki so na univerziji, Potem se ta del zgodbe, mislim, da se potreba zdaj odločiti, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj je smislo rektorske vloge. Ker potem pa je to res direktor, ki ga pač zberejo vsi zaposleni in potem ni to več akademski vodja, ki ga izberajo dejansko tisti, ki so kadegoški kader in kaj bi bila to to njegova vloga. V bojeh ne gre. Ne? Ali si izbiramo direktorja na univerzi, ali si izberate akademskega vodja. Uh, to so dva procesa, ki mislite, da je bilo potrebno izdefinirati in to, da, del, da zakonodaja, to zdaj nekako naša notri To bo unesto samo še bistveno večjo zmedo vse procese, kar se tiče volitev in že zdaj in potem pa to še bistveno večje. Kaj se tiče pa dejanskoj pasivnosti, to kaj se tiče pa dejanskoj pasivnosti študentov, je pa to en drug proces. Ne? Verjetno ni treba samo to generacijo, ampak je treba res to pogledati kot en družbeni proces, ker ene generacije so bolj aktivne, druge so manj aktivne, vse to so neke, neka nihanja, ne? ampak ta, ta proces, zakaj je taka pasivnost, Na tem področju, uh, ni odvisno od praviš, uh, ni odvisno od početa od, od, od, od, od, od, kot druge, že imali si kaj je zelo različno, ima res treba pogledati, kam je šolski sistem uh, v osnovni, srednjih šoli in potem tudi na nevjernosti, govorimo o glonji, kam je to dejansko pripeljalo, ne, da nastopa taka dejansko res apatija, ne, pa, pa ne samo na tem področju, pa dejansko je splošno. Ne. Hvala, Pristelaj, izvrlo. Ja, a, Marija, ja, bo bi greče. bi se odvala na, na komentar a, prej. A, in sicer mislim, da je temeljno izvisteno in, in a, kar čutim, da pač tudi kolega obroče Moti, je naš osnovni poglednjo univerzo. In splošno na univerzu imajo dobro, da se zdi, da je to nekaj gdje v ne umetna publikov, ampak nevaj oboteženega razvoja univerze kot take in v prenajenih strani pač pometno univerzo, kot tisti prostor, če oblihu, oblikuje tudi duha. In na drugi strani, to, kar se je v mandatu rektorja, ki z kateri člani tudi ekipe, je bil tudi, na, ekipe, bil tudi gospod Kotnik, ki sem te oglašal. In pa seveda izbrudnilo se zlasti zdaj, je pa a, pogledno univerzo kot pod podjetje. In a, mislim, da pač govorci danes tukaj v večini, a, pa tudi sama, to s ponosom povem, nikako ne predstaje na ta pogled a, a, univerze kot pod podjetje. In, a, To bi pač komentirala in rada povedala. Po drugi strani pa bi se rada odstavljala tudi na vjezvalanje gospoda publika. Ne razumem sicer čisto, kaj želel povedati. Svojni starišči na eni strani je, če sem prav razumela, odstikal, da je ravnanje akademske skupnosti kot take drugačno v primeru, če gre za Žrtvov, pedagoškega delavca ali ne-pedevoškega delavca, oziroma storilca. Uh, jaz v resnici mislim, da so nekateri želeli uh, problematizirati uh, tudi, uh, kdo je žrtev in kdo je storilec z tega vidika, ampak ne z vidika ne-pedevoškega delavca, ampak bolj z vidika teh interesnih bojev, uh, ki se na tem univerzumskem sredstvu dogajajo. In lahko povem, da uh, iz sindikat, ki je v tej zgodbi uh, se skozi aktivno nastopal, nima nikakršnih interesov, da in se spozi konsistentno zastopal in vedno od nastanka naprej enako stališče. Ne glede na to, kdo je po mnenju žrtve in kdo je po mnenju in to bomo počeli tudi naprej. No, Jem, pa. Bo še tak, kakav misel o, o stanju ali pa o tem, kar so tukaj srdeče govorke in govorci povedali? Je, ali, ali, Bote, ali, <coughs> Samo da repliciram, ja. meni se zdijo ti primeri spolnega mobinka malo drugačni. Ker v primeru Frbežar je šlo dejansko za mobbing profesorja proti študentki ki je bil zelo hitro sankcioniran in profesor je bil omaknen in je zapustil službo. Uh, to razmerje je malce drugačno, kot je razmerje tajnika vis-a-vis tehničnemu kadru, zaposlenemu kadru na rektoratu. Druga stvar, ki mi pride na pamet, je, da morda, ampak to je zdaj huda spekulacija, uh, Ta primer ni toliko odmeval zgolj zaradi preprostega načela daleč od uh, oči, daleč od uh, ne, srca in tako dalje, zato ker rektorat vse članice univerze doima kot neko centralo, ki, ki, ki je nekje daleč, ne, ki se nas ne dotika tako, je ne poznamo, kaj se tam dogaja in tako dalje. Ne. Morda bi res takšen izbruh mobinga na eni od članic univerze, na fakulteti je udeležen večjega odjeka, odziva, odneva. Ne? Po drugi strani pa, tako kot je Friderik rekel, ne? je EPF lep, ampak res uh, eklatanten primer tega, kako se nič ne zgodi iz neke lažne solidarnosti v nekem okolju, kjer bi pričakovali, da bodo seveda kolegi Logožare prvi šli v bran ugledu v in časti svoje institucije. Pa tega ne naredijo. Ne? Tako da to je spet proti primer, ne? Lahko bi se zgodilo obratno, da če bi prišlo do spolnega mobiga na, na eni od fakultet, da bi se recimo na EPF-u podobno obnašali. Tega ne vemo. Ne? A, ampak tada primera je primera Ferbežer in a, a, a, zanimivo, danes smo se izogibali imenom v Na rektoratu je zelo različen, zelo različen. No, samo gledaj, jaz bi opozorila na nekaj. Ne. Ta pojav v, na univerzi Mariboru, ne, da nekateri se nekaj zgodi, ena fera, pa kolegi so tiho. Ne. Če se spomnite doktor Brejca, ne Brejca, um, zdravniki iz v Ljubljani uh, no. uh, uh, kako v bistvu stroka ljudje v določenem cehu, poklicnem cehu stopijo skupaj. Definitivno, ne glede, kaj se dogaja in ne glede, da je to moralno završna dejanja, karkoli se dogaja, nepravilnost in korupcija, so tiho. Tako so njega poskušali izločiti, ne, za vsemi možnimi eh, stvarmi. Tako da to je pri odvetnikih ista zgodba. Pri pravnikih ista zgodba. E, in, in to, kar se tu dogaja, ne, je, je, je tudi potrditev v bistvu, kako določeni krogi, ki imajo pozicije, ki imajo izobrazvo, ki imajo uh, določeno moč, kakrkoli obrnete uh, ali pa možnosti drugačne kot večina drugih ljudi, v bistvu poskuša ohranjati, uh, ohranjati svoj ceh uh, uh, zaprt, uh, takšen kot je. In če bom jaz nekaj rekel proti tebi, ne vem kaj se bo zgodilo, bom pa čez uh, naslednja ali pa naslednji na vrsti. Ne. Ni opravičevanje, ampak dejstvo je, da ti pojavi so v Sloveniji. Ne? Zato se mi zdi dejansko eh, prav, da, da, da se govori o tem. Ne, ne normalno je, da se ne bi govorilo. Ne samo v gostilniškem, ne? se veste kako smo, tam smo vsi pametni, pa, pa eh, eh, vemo vse, kaj bi naredili. Ne? Treba je malo tudi v, v drugem smislu eh, razmišljati. Uh, ja, dovolite samo mogoče, ker govorimo o širšem družbenem kontekstu. Glede, po nacionalni raziskavi Kliničnega inštituta za medicino, dela in športa je vsaj 9 odstotkov slovencev mobingiran. To pomeni, to ni nek izoliran pojav. Ne? Torej, skratka, govorimo o zelo resni družbeni problematiki, spolnega nadlegovanja imamo nekaj parcijalnih raziskav, nimamo imamo nacionalne, imamo pa ocene spolnega nasilja, ne, torej v Sloveniji, ki so izjemno visoke. Uh, mi tudi, recimo, um, naj vam povem, da v petih letih so, smo, jaz sem bila kot svetovalka, na zbornici zdravstvene in babiške nege obravnavali mobbing v 40 zdravstvenih zavodih. Smo za koga zvedeli? Nismo, je tako. To pomeni, Veliko, veliko tega se dogaja. Ne pride sicer do medijev, ampak to je vsakodnevna praksa, to je vsakodnevno dogajanje. In vseh teh primerih od tega, če rečem, 40 zavodov je UKC Ljubljana ali pa Maribor sta dva zavoda. Potem si predstavljate, koliko je bilo samo primerov znotraj teh zavodov, velikanskih zavodov. Niti en storilec ni priznal, da je ali se soočil s tem ali prevzel odgovornost. Mislim, dovolite, da res postavimo to malce širši kontekst. A ne? To je splošna značilnost. Vedno je zanikanje in vedno je popolna mobilizacija vseh možnih resursov, ki jih ima povzročitelj oziroma storilec na voljo, da Torej uspe s tem zanikanjem, z minimalizacijo ali da pravno udari nazaj in da skratka potem nič ni iz, od, vsega, od vseh teh postopkov ali od obravnave. Ne? Recimo na Švedskem ugotovljeno, vsak približno deseti samomor je posledica mobbinga. Se to je edina država, ki je takšno raziskavo zaenkrat v Evropski uniji naredila. Um, kaj želim povedati, ne da ta primer tukaj seveda ne šteje, zato sem danes tukaj. Um, Čeprav nisem iz Maribora, niti ne pripadam tej univerzi, ampak se mi zdi izjemno pomembno, da sem danes tukaj, da smo tukaj, tudi nevladne organizacije, skratka, imamo iste cilje. Imamo pa tudi eno izkušnjo. In dovolite samo še to čisto nakratko, da, da, da vidimo morda tudi luč na koncu tunela, čeprav so statistike in zaenkrat raziskave precej porazne. Kašna pa je ta luč? Pred 20. leti, danes smo tukaj štir kolegice iz nevladnih organizacij, smo bile že v tej problematiki. Nasilja v partnerskem odnosu in družini. Pred 20. leti, ne vem v Sloveniji, koliko je bilo, me bojo popravljali, je bila ena ali pa dve varni hiši. Je bila, sta bile dve morda organizaciji, če sta bili nevladni. Ni bilo nobenega zakona o nasilja v družini. Centri socijalno delo so to problematiko Konsistentno in sistematično ignorirali, sploh ni obstajala, ne kot oseba, ne kot družbeni problem. Torej, ne kot osebno nasilje, ne kot strukturno nasilje, če lahko eh, ta, te družbene kontekste malce prevedem v jezik nasilja. Glejte, danes imamo veliko mreže pomoči, še vedno zelo hudo problematiko, ampak ljudje, ki doživljajo te, te, to nasilje, imajo možnost poiskati pravo vstopno točko zase, reševanja, Uh, iskanja uh, oblike pomoči, ki njim ustreza uh, in pa ne nazadne tudi pravnega varstva. Torej, če dovolite, jaz sem pa kakorkol sem kot svetovalka velikokrat zelo obupana, ker praktično v petih letih nisem pri mobbing doživela enega, enega primera, ki bi se končal po v koristo škodovancev. Niti enega. In ko sem po premoru pršla nazaj kot svetovalka v eno veliko organizacijo, ki ima 16 tisoč članic medicinskih sester in babic, sem vprašala, kaj se je zgodilo s tem, tem, tem tem primerom? Pet sem jih naštela. Nikogar ni več na delovnem mestu, takrat so bili še sredi postopkov, internih ali zunanjih, ko žrtve. Skratka, kot žrtve, žrtve. To je zdaj trenutna situacija. Ampak. Analogija te druge velike družbene problematike nasilja, nasilja v družini ali partnerskih odnosih, nam pa mora dati veliko optimizma in veliko upanja. Jaz v to zelo verjamem, ker sem živa priča tega procesa in spremljanja, torej tega napredka in tega procesa. Ampak veste, niso ga speljali tisti, ki so nosilci družbene moči. Moram vam to pač direktno povedati. Speljali smo ga ali pa so ga tisti, ki smo tako imenovani grassroot ne, delovali in začenjali, družbena gibanja, nevladne organizacije, tudi posamezni, zelo dragoceni uh, profesori, akademiki, torej bom rekla, osebe iz akademskih, univerzitetnih, visokošolskih inštitucij, ki so tukaj, tukaj teoretsko stali zadaj in nam pomagali in nas na nek način uh, držali ne, ta, ta nek um, strokovni tudi hrb, če želite. Um, Sicer je pa nastane neka, neka takšna um, široka družbena, um, recimo, mekanizem, ali kakor ko rečem, uh, po mojem mnenju zgolj tako, da si jo ustvarimo sami. Jaz absolutno nimam nobenega zaupanja v to, da bojo nosilci družbenem oči skrbeli za žrtve nasilja. To bi bil prvi in, ne vem, bom rekla, čudežni primer na tem svetu. Toliko. Hvala. Hvala če nekaj stvari repliciram, primer, o katerem danes razpravljamo kot povod tega pogovora v nekem širšem kontekstu, se je pravzaprav odvijal do te točke do danes po scenariju, ki smo ga tukaj slišali. Prijavitelja sta od prijav imela izrazito škodo, oba sta izgubila delovni mesti eden je zapustil univerzo zaradi tega, ki je sam dal odpoved in druga, prije, druga oseba je v bolniškem staležu že dlje časa in je vprašanje kako in v kakšni obliki se bo vrnila na delo, če se sploh bo in kam. Tako da bi rekli, sredina je z prijaviteljama obračunaka. Tisto, kar sem je sama imela možnost znotraj vsega tega dogajanja neposredno slišati, je interpretacija storilca, da je do teh dveh prijav prišlo zato, ker gre za obračun med dvema konceptoma. In ker on sam po svojih besedah zastopa koncept korporativnega upravljanja univerze, v katerem se deluje po principih hierarhije in tako naprej, in se spostavlja red in disciplina in normalno korporativno delovno okolje, je prišlo do upora, ki ga osebje ne prenese. To je del te argumentacije. E, tako da jaz vidim zadevo, ampak ne tako kot jo razlaga storilec, kot so obstoj nekih dveh konceptov, na eni strani akademske skupnosti, v kateri bi mi vsi radi živeli in jo gojimo, vsi, e, torej humanisti in družboslovci v javnem dan. In vidimo to univerzo kot akademsko skupnost, ki je skupnost nekih enakopravnih, učečiš vse in poučujočih oseb. Na drugi strani pa v resnici koncept korporacije, v katerem se lomijo neka čisto druga načela in ga mi, ki smo iz nekega drugega sveta, pač občutimo kot nasilje, kot prisilo. In sama sodim, da na univerzo korporativni model upravljanja pač ne sodi. To absolutno je.